Beszéljük értelmes témákról. Még Cigányok közmunka. Ezt kezdtük el. Na, ezt kezdtük el. Költem neked, azt... neked egy cikk. Elolvastam. A az, a az a lényeg, hogy, hogy én mondtam azt, hogy a nyomor, oka, a segély. Igen, ezt gondolom. Azt gondolom, hogy Kelet-Magyarországon, azt gondolom, hogy ezekben a nagyon cigány falvakban, meg ezekben a nagyon munkanélküli falvakban, ezekben a nagyon... Putrifalvakban, meg favellákban, igen. Azt gondolom, hogy ez a... És azt mondod, hogy a, azt, azt állítod, hogy a, már a segély, egy, segély is egy következmény. És annak a következménye, hogy nincs munka. Én meg azt gondolom, hogy nem. Nem. Azt gondolom, hogy a segély az nem következmény, és nem következménye annak, hogy nincs munka. A segély az egy elhibázott politika, ami, ö, amit, ö, amit egyszerűen korrigálni kell. Tehát az alanyi, alanyi jogon járó segély az egy elhibázott politika, ami megbukott. Jó. Nézzük meg, hogy alakult ez ki. 80-as években összedőlt a izé, szocialista nehézipar. Építő. Építőipar, kohászat, bányászat, egymás után izé, zártak be ezek. Többségük veszteséges volt. Azt is tudjuk, hogy a spontán privatizáció, majd utána az antali privatizáció már egy csomó elhibázott döntést született. Volt, amikor aluladtak dolgot, volt, amikor uh, tulajdonképpen még me úgy tudom, hogy voltak olyan cégek is, amelyek nem voltak veszteségesek, mégis eladták áron alul. Az egész magyar vidék úgy, ahogy van tönkrepaszódott, tönkrement. Én ismerem ezeket a régiókat, szoktam járni Borsod megyében. Ismerem az orbánságot, nem orbánságot, orbánságot valami. Orbánságot mind ismerjük. És az orbánság előtt az ismerem, belül nem lehet elmenekülni. Na most ismerem ezeket a problémákat. Tehát Beelőszott egy kocsmába, akár kikkel. Két dolog jön elő: nincs munka, régen jobb volt, és a cigányoktól nincs nyugtuk. Tehát állandóan ez van. Van egy kis falu, mondok egy példát, Csernej, két éve bezárták az általános iskolát, mert a cigány gyerekek, mit tudom, én, szivatták ott a magyar gyerekeket, meg megverték, meg egyéb, és akkor a szilvásváradra járnak a magyar gyerekek, ózra a cigány gyerekek, megszűnt, egy 2000 fős faluban megszűnt az általános iskola. Még általános iskola sincs. Tehát egy ilyen helyzetbe vagyunk, és Vagy egy ilyen helyzetbe került az ország. A cigányoknak, tehát itt most lehet kádáristázni, és biztos, hogy ez egy életképtelen gazdaságpolitika volt, de valóban volt munka. Ez a maganfajta link alaknak nem volt jó, tehát a, mit tudom, aki nem akar dolgozni, ezt elvitték kmk nem nagyon lehetett szellemi szabad foglalkozásúnak lenni, tehát lehetett, csak mindenféle kiskapukkal. És, de a társadalom nagy része nem így gondolkodott, és nem így élt, és amikor rázuant a rendszerváltás, akkor, akkor ott voltak életcél nélkül, pénz nélkül, minden nélkül. Tehát mondom én az ózdítéseket ismerem, de szerintem kurva sok helyen volt. Megszűnt a nehéz. Kádár korszakba. Volt munka. Ennek nem csak anyagi vonzatai voltak, hanem az, amit ma nagyon sokan előhoznak, hogy a. Társadalmi vonzatai a is voltak. Munkafegyet, tehát hogy megtanulta azt, hogy be kell járni naponta valahova valami rendszeres tevékenységet csinálni, és akkor ennek voltak mindenféle egyéb izért. Nem, ez egy pozitív. Ez egy norma. Ez egy, ez norma. egy norma. Ez itt egy norma van, volt, itt van, pontosan. És ez a norma, ez a norma, ez felbomlott, ez, ez, ez megszűnt. A, a gyakorlatilag a 90-es évek során, volt lé, létesült egy olyan probléma, hogy ö, ezeknek az alacsonyan képzett tömegeknek, ezeknek megszűnt a munkája, és nem voltak képesek a piacon, ö, a piacról vagy a piacra termelve megélni. Tehát nem voltak képesek ezek a tömegek. És ö, a, a magyar gazdaságpolitika, meg a magyar társadalompolitika, inkább fogalmaznánk úgy, hogy a nem létező társadalompolitika. Ez politika. segélyezéssel kompenzálta. Nem kompenzálta. Ezt a problémát ezt nem akarta megoldani, és a segély az arra szolgált, hogy ezt a problémát ne kelljen megoldani. Tehát, hogy, a, hogy nincs probléma. A segély az, az, az, az tulajdonképpen arra szolgált, hogy a problémát azt így lehessen görgetni magunk előtt. De már... de ha megkérdeztél volna egy szociológust, már a 90-es évek elején megmondta volna, hogy ennek tragédia lesz a vége. Szociológusok többsége nem ezt mondta. Tehát a Ferge Zsuzsa és a többiek, azok a segélyezés mellett állnak ki máig. Tehát a szociológiai Na, mainstream, meg. a szociológiai mainstream, tehát a balliberális szociológusok, baloldali és liberális De hogy állhattak ki mellette, amikor már össze? Amikor már bedült, amikor már kudarcot vallott, és már, most <höhem> már lassan maga alá temeti az országot. Ez a hibás politika, ez a hibás gondolkodás. Hogy gondolkodhattak máig így? Próbáljunk, csak az, a, csak az a lényeg, hogyha segélyez el, akkor elveszed a motivációt az, az elől, hogy munkát akarj. De, de, de, de, de, kurvára, de kurvára igaz. Az az igazság, hogy a, az a de, de ez a gyakorlat, de, ne, de, de, de, de, de, de, azt értsd meg, hogy a alacsonyan képzett munkaerő nem lesz piacképes. Nem fog tudni a piacból megélni, és az úgy attól nem fog működni, hogy... Hát teremtsünk olyan, tehát hogy nem lesz az a vállalkozó, nem lesz a világon olyan vállalkozó, amelyik alacsonyan képzett, és vagy akár képzetlen munkaerőt nyersanyag hiányában és technológia hiányában dolgoztasson. Tehát arról van szó, hogy ha egy vállalkozónak döntenie, választania kell, hogy de, ne, de, de, de nem az a színvonalú munkaerő, és, és, és nincs hozzá se nyersanyag, és nincsen hozzá Nincsen hozzá piac. Tehát arról van szó, hogyha, hogyha te elviheted, és felannyiér annyiért dolgoztathatsz Kínában, vagy kétszer annyiért dolgoztathatsz, fele akkor a munkamorállal rendelkező cigányokat kelet Magyarországon, és te egy tőkés vagy, egy vállalkozó vagy, te hova viszed el a munkát, hova szervezed a munkát? És ez nem lehet, tehát Ez nem olyan dolog, hogy így hogy így. így munkahelyeket kell teremteni. Hát kell. Hát ez kurva jó. És közben segélyezzünk. Nem. Arról van szó, hogy munkához kell kötni a segét. Vagy munkához kell kötni a pénzt. Tehát, hogy nem jár alanyi jogon, nem segélyezünk. És az, az igazság, hogy ilyen módon, hogy, hogy ezt a problémát nem akarták megoldani. Tehát tegyük fel, nem adtak volna segét, és azt mondták volna, hogy éjetek meg, meg a piacból. Nagyon sajnálom. Valószínűleg az lett, mondta volna az állam. Mondta volna Hon vagy ezt mondta volna Antal József. Ennek az lett volna a következménye, hogy valószínűleg azoknak a cigányoknak, akik utcára kerültek, a mondjuk a 60%-a valamilyen módon talált volna magának munkát. Vagy följött volna a fővárosba, vagy fölment volna a közeli városba, vagy kitanult volna valamilyen szakmát, egy, amiből meg, valamilyen módon meg tudott volna élni, valahogy megoldotta volna. És maradt volna egy... 40%-nyi tömeg, de lehet, hogy nem 60-40, hanem mondjuk 40-60 most. Nem is ez a lényeg, amelyik nem talált volna állást, és akkor tegyük fel, kirobbantak volna éhséglázadások kelet Magyarországon, ami egy kibaszott nagy figyelmeztetés lett volna, hogy a helyzet fenntarthatatlan, tarthatatlan, és itt van egy bizonyos réteg, amelyiknek a megélhetését azt meg kell szervezni, és ez az állam feladata. És hogyan? Mert a segély az egy de ilyen az a lényeg, hogy Nem, a segély az nem megszervezés. A segély az pont arról szól, hogy, hogy betömött a lukakat, tehát így, ö, ö, hogy ömlik be a víz a hajóba. Tűzoltó. És ahelyett, igen, ez egy ilyen, ilyen, egy ilyen tűzoltás. Ö, addig, amíg segélyez el, addig gyakorlatilag egy komplet generációt, amelyik úgy nő föl, hogy a, hogy a szüleit nem látja dolgozni, elszoktatsz a munkától munkanélküliségre szocializálsz egy nemzedéket. És most azok, akik bűnöznek, tehát azok, akikről a jobbik beszél, és a jobbik azt mondja, hogy a cigány bűnözők, azok valójában nem azok, akik annak idején elveszítették az állásukat, mert azok dolgos emberek, mert azok munkához szocializálódtak a rendszerben, hanem a gyerekeik, akik soha életükben nem dolgoztak, és soha életükben nem is látták a szüleiket dolgozni. Ők azok, akik, akik a a többségi társadalommal való együttélésre momentán képtelenek. És, és, ők az, és ővelük már sokkal nehezebb. Tehát most, amikor nekik kéne munkát találni, amikor őket kéne ellátni munkával, már hatványozottan, tízszer, tizenötszor olyan nehéz dolgunk van, mint hogyha annak idején azt a nemzedéket láttuk volna el munkával, vagy segítettük volna munkához, amelyik még munkához szocializálódott. A, a, itt arról van szó, hogy vannak a szülők, akik... Bizonyos munkát és bizonyos technológiát és bizonyos morált a munka iránt már elsajátítottak. És van a, van a mostani nemzedék, amelyik, amelyiken ezt most kéne keresztül verni szinte lehetetlen. És a, az alapvető probléma az ezzel a, ezzel a segélyezési politikával volt. Tehát ha, ha alanyi jogon ad segélyt embereknek, akkor, akkor arra szocializálód őket, hogy nekik a pénz alanyi jogon jár hogy nem kell érte dolgozni. És, és ez egy, gyakorlatilag egy társadalmi katasztrófába sodorta bele az országot. Amiről egyébként, ez meg, ez meg a PC beszédnek, meg a politikai korrektségnek a, a nagy átka, egyedül a jobbik hajlandó beszélni. És bár a jobbik válaszai rosszak, de a kérdés maga kibaszottul jogos. És hogyha nem vetjük fel a kérdést, és nem vetjük fel a problémát, akkor soha a kurva életben nem lesz megoldva. Az az egyszer biztos. Na, térjünk vissza a kiinduló ponthoz. Ott van a rendszerváltás. Képzeljük el, de nem, nem, nem, nem, nem, csak itt félbeszakítottál. Képzeld el magad egy a, akkori normálisan gondolkodó a, magyar politikusnak a helyében. Tehát mit csinálsz? Érted? Tehát mit csinálsz abban a szituációban, amikor összeomlik a szocialista nehézipar? Érted? Tehát elkezdesz nagyon gyorsan megpróbálni valamilyen forrásból munkahelyeket teremteni, vagy belenyomod a pénzt az oktatásba, és akkor érted, már akkor mondták, hogy generáció föl lesz áldozva. Nem megy, másként föl lesz áldozva. Ezt ki is mondták páran. Tehát hogy engem a gyakorlati megoldások, vagy megoldási javaslatok... Nem az a generáció lett föláldozva, hanem az azt követő generáció, és az azt követő, és az még azt követő generáció. Világos, világos. De, de, de ha, tudod mit? Ha azt mondták volna, hogy ez a generáció föl lesz áldozva, de most ő, a következő generációt, ezeknek a gyerekeit egy nagy állami program keretében ki fogjuk képezni szakmunkásnak, vagy mindegyik fog kapni egy versenyképes szakmát. Az egyikből a szakács lesz, a másikból meg műbútorasztalos lesz. És ezt az állam elvégezte volna. Megteremtette volna az infrastruktúráját, megteremtette volna a feltételeit. De hát a lónak a gecis faszát. Hát miért volt ez nekik érdekük? Egyáltalán a médiademokráciában, Melyik pártnak érdeke bármi, ami nem két éven belül gyümölcsözik? A ami két éven belül nem fizetődik ki, az a következő választáson visszaüt. Ha te most, bármelyik, vagy de bármelyik ciklusban elkezdesz egy 15 éves programot csinálni, az olyan forrásokat von el, amik hiányozni fognak a nyugdíj kifizetésekor. Meg hiányozni fog a 13. havi nyugdíj utalásakor, meg hiányozni fog a, a közalkalmazotti béremeléskor meg mindenféle juttatáskor, meg csökkentéskor Hát itt arról van szó, hogyha, hogyha bármit, tehát hogyha az ország ügyeit menedzseled, és nem a pártod ügyeit, ha nem a pártod nevében és a pártod érdekében vesztegetsz meg társadalmi csoportokat direkt módon a következő havisárga csekken, a, ha, a következő hónapban a pénzes postás hozza a pénzt, akkor a következő választás garantáltan el fogod veszíteni. De még így is jó eséllyel el fogod veszíteni. Tehát még így is, hogy osztogatsz, még így is jó eséllyel el fogod veszíteni a következő választást. Mert az emberek kapsak, Mert az emberek nagyobb plazma akarnak. És, és, és Trópusibb, meg egzotikusabb utazást akarnak. És nagy, nagyobb és kényelmesebb autót akarnak. És még, és még, és még, és még többet. Az az igazság, hogy a, a jóléti társadalom, vagy ez a, ez a, ez a, így, kell, így kell, hogy mondjam, a jóléti társadalom elemésztette a demokráciánkat. Fogy, a, igen, a, igen a, fogyasztói, a fogyasztói társadalom így gyakorlatilag a demokráciát. És most már a nemzeti együttműködés erre a válasz. A nemzeti együttműködés erre adja meg a választ. Gyakorlatilag arról van szó, hogy nem lehetett stratégiai az ország stratégiai ügyeit menedzselni a húsz év alatt, mert négy évenként kellett kiosztani a, a nyugdíjasoknak meg a közalkalmazottaknak a pénzeket, mert, mert nem a piacból élő, kvázi GDP-t termelő emberek választották a kormányokat, hanem mindig az állami infrastruktúra, által fenntartott emberek választották, meg, az, meg a nyugdíjas kaszt, választotta a kormányokat. Ennek megfelelően őket kellett kifizetni. Gyakorlatilag... És, a, és a, a, a piac folyamatai, azok meg így oda lettek baszva a tőkének. Tehát így az volt a politika, hogy majd a tőke azt, el, majd a piac láthatatlan keze azt elrendezi. Most a piac láthatatlan keze úgy tűnik, hogy nem látott fantáziát a cigányokban, Kelet-Magyarországon. Ezért ők, a ők kimaradtak ebből a piaci játékból, hanem akkor ők az államnak a nyakán maradtak. Hát akkor majd segélyezzük őket. És még tovább segélyezzük őket, mert pont az a lényeg, hogy négy évenként változik a kormány. A kormányok az országot gyakorlatilag egymás ellen vezetik. Az egyik kormány elkezd valami, valamilyen politikát, nem mondja, hogy a 15 éves stratégiai programokat, tehát ilyeneket nyilván nem, de hát így valamilyen irányba elkezdi vezetni az országot. De jönnek az emberek, és azt mondják, hogy túl kicsi a plazmatévém Konkrétan! Ez e, a, az igazi oka! A magyar politika és a magyar társadalom válságának ez. És nem csak a magyar társadalom, igazából a nyugat válságának ez a legfőbb boka Túl kicsi a tévén, túl, túl kevés az ajtó a kocsimon, vagy faszom, túl, túlságosan rövid a kéthetes nyaralásom, meg túlságosan közel van az, meg Görögország, vagy a tudja Ez mind túlságosan kevés. És akkor elküldik a kormányt a picsába, hogy jöjjön a következő, aki megírta a 13. havi nyugdíjat, annak ellenére, hogy nincs 13. hónap. De hogyha tudjátok mit, hogyha jár a 13. havi nyugdíj, akkor nevezzük már el azt a 13. hónapot. Jaguárnak, vagy a faszom tudja hogy. Nekem mindegy, hogy jaguár, hívjuk úgy a nyugger hónap. Nyugger hónap. De akkor, bazeg, de akkor azt a nyugger hónapot végig is kell élni bazmeg. meg. Minden nyuggernak! 13. havi nyugdíj. De ez tényleg zseniális, hogy 13. havi. Tehát de nem az van, hogy fölemelik a nyugdíjakat, hanem hogy egy összegbe oda. Tehát nem arról van szó, hogy minden hónapban emelik annyival a nyugdíjakat, hogy esetleg jobb legyen az élet színvonal a nyuggernek. Mert azért emeljék fel az a kezét az a cinikus geci, aki itt van köztünk, és tényleg azt gondolja, hogy a nyugger az félre teszi a 13. havi nyugdíjat, és mindig lecsíp belőle minden hónapban egy kicsit, amikor a csirkefarhátra nem telik. Na, emeljük a kezeket. Lónak a faszát. A 13. havi nyugdíj az azt jelenti, hogy a magyar állam egy szép vaskos karácsonyi ajándékkal kedveskedik a nyuggernek, és a nyugger emlékezni fog, amikor szavazni kell. Ez a 13. havi nyugdíj. Azt jelenti, hogy plazma tévére Arra költöd, amire akarod. Ez a 13. havi nyugdíj. És ez a magyar, poli ez, ez, ez a magyar politikának a keresztvize. Basszátok meg. Ez. Tudjátok, mennyi munkahely szűnt meg a rendszerváltáskor? Hány darab? Egy millió munkahely. Nem tudom, van egy köztünk közgazdász, vagy aki tudja, hogy hány, hány, hány munkahely van most, vagy hány bérből és fizettél. Valami négy millió, valamennyi, nem? Egy millió munkahely megszűnt, és azt lehet látni, hogy a kelet-európai országokban Visszaépítettek a 90-es években ebből egy ilyen 40-50-60 százalékot. Magyarországon tudjátok mennyit építettek vissza? Az egy millióból, ami megszűr? Semennyit. Most összehasonlítottam magunkat a volt szocialista országokkal. És kérdeztem a Róna Pétert 2010-ben a kampány előtt lmp valahol izé csinálta a sót, és mondom, hogy mi, mi ennek az oka? Hogy lehet az, hogy Magyarországon az egymillióból semmennyi nem épült vissza? Míg Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában más országban meg mondjuk a fele visszajött. Azért az nem mindegy, hogy mondjuk 500 ezer munkahelyet visszaszereztünk. Hát, kurvára nem mindegy. Hát lehet, hogy az De oktatás, hogy nem, hogy, nem, halló, val, hogy talán az oktatás, nem hogy tudjuk. Lehet? De, ez azért, ez lehet? De ez azért van, mert Magyarországon a kormányok... Halló. Mert Magyarországon a kormányok soha nem az országot vezették, mindig a kormánypártot vezették. Tehát az az igazság, hogy Magyarországon a politika, tehát soha nem, tehát a, a politika ellenfele a sosem a munkanélküliség volt, meg sosem, a, hát sosem ért rá a politika a következő generációnak az ügyeivel foglalkott, következő generációnak, következő, egy tíz éves távlatba, egy középtávú gondolkodása nem volt képes, és nem volt hajlandó a politika soha, hanem kizárólag a aktuális rivális kellett legyőzni, és ezért gyakorlatilag kifosztották az országot. Újra meg újra kiosztották a 13. havinnyugdíjat, újra meg újra 50%-os, száz nap alatt kiosztották az 50%-os béremelést, csak hogy, csak hogy szeresse az izém, szeresse az ország. Szó szerint módszeresen falhoz csapták az országot, több ízben, kifejezetten és kizárólag azért, hogy a következő választást is meggyerjék, és megkapják a fassa költségtérítésüket, meg a fassa 700 ezer forintos bérüket, meg plusz a bizottsági pénzeiket. Hát egy, hogy mondjam, tulajdonképpen, a, tulajdonképpen egy maffia kaszt, amit úgy hívunk, hogy politikai garnitúra, ahol nem kell külön választani a. Jó, a Jobbikos, meg jó, most még mondjuk az, hogy Fideszes, meg MSP, s meg sdsz részét. Nem. Tehát van egy nagyon-nagyon masszív ö, ö, érdek szféra, ahol az ő érdekük tökre egyezik. De ez a működés, ez egy hatalmas konszenzus volt. Tehát ebben a működésben a Fidesz, az MSP, de még a mi épp is vastagon benne volt. És ugyanígy benne volt az SZDSZ, és mindenki, torgyánnal, mindenkivel, ez mindenkinek jól jött. Mindenkinek jól jött a költségtérítés. Mindenkinek jól jött a parlamenti fizetés, és senki sem akart ki, kibukni a hatalomból. Senki sem beszélt, Na hogy emlékszünk erre, hogy, ez, hogy bármelyik pártnak ez lett volna a programja. A húsz év alatt, hogy mi lesz Kelet-Magyarországgal. És amikor egyszer egy pártnak ez lett a programja, a Jobbiknak, akkor mi lett a válasz erre azonnal, hogy gárdát, gárdát sorozunk, meg, és fölvonulunk, és megfélemlítünk. Ez azonnal ez lett a válasz. Tehát, hogy, hogy volt ebben az országban az elmúlt 25 év alatt egyetlen kibazott politikus, aki kimondta volna, hogy az ország a vesztébe rohan, és hogy fognak fogyni a munkás kezek, és hogy el fog fogyni a GDP, és hogy el fog fogyni az ország, és hogy Magyarországból örményország lesz? Nem volt, egy se volt. Miért? Mert egy ilyen politikával egy párt kiesett volna a parlamentből. Mert az emberek ezt nem akarták hallani. Ezért se a csurka, se a torgyár, se a Hongyula. Se, se az Orbán Viktor, senki. Ezt nem vetette nem föl senki. Mert az emberek utálták volna ezt hallani. Mert ez mit jelentett volna? Azt jelentette volna, hogy azért, hogy megmentsük az országot, teked nem lehet nagyobb tévét. Idén nem. És lehet, hogy jövőre sem. És az emberek ezt gyűlölték volna hallani, és ezt a politikust, aki ezt mondta volna, megbüntették volna a választásokon. De a kelet-magyarországiak is megbüntették volna. Mert a kelet-magyarországiak meg azt, azt élték ért, volna meg, hogy el akarja venni a segélyünket. El akarja venni a kis segélyünket, akkor aztán, mi, akkor aztán megnézhetjük magunkat. Ez, az ilyen politikus, kelet-magyarország is büntette volna, nyugat-magyarország is, az főváros is, mindenki. Az emberek nem, az emberek nem szeretnek szembesülni, és ez a média demokráciának a legnagyobb válsága. Hogy az emberek nem szeretnek szembesülni a problémákkal. Nem akarják hallani a problémákat. Az emberek azok a sikerpropagandát akarják hallani, a saját törzsüknek a győzelméről akarnak híreket hallani, és, és, és, és nagyobb tévét akarnak. És ha valaki elveszi tőlük a nagyobb tévét, akkor azt megbüntetik. Az az igazság, hogy a jóléti társadalom az meghekkelte a demokratikus intézményrendszert. Nem csak Magyarországon. A demokratikus intézményrendszer ebbe bukott bele. A nagyobb tévébe. Kész. Akár tetszik, akár nem. És minden más mellébeszélés. Tudjuk, hogy korrupt volt a politikai garnitúra. Tudjuk, hogy sok pénzt loptak. Meg sok pénzt szerveztek ki a haver, gazdasági céges haverjaiknak meg a faszom. Tudjuk. De nem ebbe bukott bele az ország. Ez, hogy mondjam, ez... Ez valahol ilyen járulékos költség. Tehát ez járulékos költség a demokráciának a korrupció. Mindenhol van korrupció. Még Dániában is van korrupció. Nyilvánvalóan Ukrajnában nagyobb a korrupció, mint Dániában. Ukrajnában kikemesebb a demokrácia is. Nyilvánvalóan vannak jobb, meg rosszabb körülmények. De, a, de, a, de az az igazság, hogy azt a pénzt, ami a költségvetési egyensúlyból hiányzott, például a 2008-ban, amikor majdnem csődbe ment az ország, ami a költségvetésből hiányzott, azt a pénzt, ami, ami, ami, ami az államadóságunkat terheli, kvázi minket terhel, azt a pénzt nem a tolvajpolitikusok és céges haverok lopták ki, és amíg ezzel, amíg ezzel menteketjük magunkat, és amíg ezzel takarózunk, addig nem nézünk szembe a probléma valóságos okával. Azt a pénzt azt az elment nagyobb tévére. Elment nagyobb tévére, elment 13. havi nyugdíjra, elment meg Nagyobb autóra, még, nagyobb, még, még több köp centire, meg még trópusi nyaralásra. Még egy izé hű, kibaszott hűtőládára, még egy izé, még, még egy nagyobb play, playstation Primitive, Primitív, primitív. Uh, uh, Jó, Populista ja, ja, ja. demagógia szerinted a. Offsórozás, nem, felemregetés... Nem, nem, nem, nem, egy, egy, egy veszedelmes részigasság. Azt gondolom, hogy eltereli Mitől a figyelmet... Mitől veszedelmes? Azért attól veszedelmes, hogy, a, hogy, hogy azt hazudja, hogy ez a probléma. Nem ez a probléma. A, azért veszedelmes, mert, mert eltereli a figyelmet tulajdonképpen, ak, bárhogy is van, tulajdonképpen, ha, ha azzal vádolod a politikusokat, hogy korruptak, és ezért rossz a működés, azzal a politikusokat és a politikai osztályt mented fel. Kurva érdekes, de így van. Mert valójában, mert az azt állítod, hogy maga a demokratikus intézményrendszer működőképes, csak nem valósul meg az ideák szerint. Érted? De valójában arról van szó, hogy a demokratikus intézményrendszer bukott meg, és mellesleg korrupt. És ott is elment egy csomó pénz, de nem ez a válság oka, és nem ez a válság fundamentuma. Érthető? Jó, tehát akkor a demokratikus intézményrendszer, ami megbukott, akkor helyet mi jön? Diktatúra? Neem, nem, nem, nem, ne, ne, árnyalatok. Nemzeti együttműködés. Vagy nemzeti együttműködés jön, nem diktatúra, nemzeti együttműködés Ez Ezt úgy hívják, hogy felvilágosult abszolutizmus. Igen, olyan kicsit futinizmus, nem tudom. Nem, nem igaz De mit putinizmus. látnál, mit látnál nem. szívesen? Nem. nem, szívesen. Jó. Tudod, az az igazság, hogy tudod, hogy, hogy mit látnék szívesen? Egy olyan demokráciát látnék szívesen, ahol be van tiltva a, a, a politikai propaganda, ahol be van tiltva a politikai marketing, a politikai reklám, ahol nem lehet izén, nem lehet jól fésült politikusok, a gátlástalan hazugságaival politikai programokat eladni. Olyan, meg egy olyan rendszert látnék szívesen, ahol a, ahol a szociális ellátórendszer ki van véve a kormány kezéből, és egy negyedik ág létre van hozva, vagy ötödik, hogyha már a médiát is ide számoljuk. Létre van hozva, bár de egyébként a média sem úgy működik, mint egy negyedik hatalmi, mert nincs el másik háromtól. De mondjuk létre. De egy külön hatalmiágat, és azt mondjuk, hogy ez a szociális hatalmiág. És ez a szociális hatalmiág a politikától és a hatalomtól függetlenül intézi a nyugdíjakat, a közalkalmazotti béreket, stb. stb. stb. stb. És van egy kerete, és, abba, és nincs, nincs olyan, hogy, hogy a a kormány hitelt vesz fel, és abból, abból nyugdíjakat utal azért, hogy megválasztassa magát a következő választásokra. Például egy ilyen rendszert szívesebben látnék. Meg egy olyan rendszer, ahol be van tiltva a politikai marketing, és nem úgy értékesítik a politikusokat, mint a mosóport. Ahol egy politikus nem mehet be, az meg egy marketing céghez, és kérdezheti meg azt, hogy eddig mit tárgultál? Hát eddig mobiltelefont kurva jól hasított, eddig eladtam kurva sok izét, Ö, faszom, papírt szá... Igen, igen, De, meg WC-papírt, meg, meg, meg értékpapírt, meg a faszom. Jó. És, és akkor azt mondja, hogy, fél figyelj, ha ilyen jó haszámaid, adjál már el engem is. Jövő vízé, másfél hónap múlva pa parlamenti választás van, figyelj, én is egy termék vagyok, és akkor azt mondja, hogy jó lesz, kicsit vágunk a hajadon, várj egy másik szemüveg fog kelleni. Ö, mi, mi a szlogened? Hát az, hogy nagyon szeretnék sok pénzt lopni, és nem jó. Ö, ö, Együtt döntünk, együtt élünk. Ez jó lesz. Ez jó lesz. De várja, ez nem jó, nem a kerületben lakom. És akkor mi a fasz van? Mondjuk Nemzki Gábor, aki nem is Budapesten lakott, és úgy volt főpolgármester. Egyébként teljesen jogos, hogyha én lennék, így akkora hatalmú ember lennék, és én lennék a főpolgármester, egy ilyen szutyokvárosból én is kiköltöznék. Jó, és ezt az ötödik hatalmi ágat, ezt e, kikalkotják. alkotják, vagy mi alkotja? Tehát hogy kerülnek oda be azok az emberek, akik döntési pozícióban vannak? Tehát választják ah, hogyan... őket, vagy szakmai Na grémiumok jó, de választják sikerül, őket? Hogy sikerült szétválasztani a parlament, a törvényhozást, a végrehajtást, meg a bíráskodást? Sehogy. Sehogy. sehogy. De facto sehogy. De júre szakmai alapon kéne. De hát ugye tudjuk, jó. hogy ez nem így működik. Jó. Ha már valóságban. annyira szét lenne választva! A, köl, a, a szociális költségvetés, mint amennyire az igazságszolgáltatás a politikától, már kurva jó lenne. Már sokkal elégedettebb lennénk, és már sokkal bejelebb lennénk. De persze lehet, de nem lehet kukacoskodni. Na hogy ne az elveket vitassd el, ne vitatkozz velem. Na és hogy csinálnád, nagyokos? Tehát ez, ez, ez nem ez, ez nem tempó. Nem, ez egy megkép, ez, bocsáss, meg, ez, bocsáss, ez elképzelés. Azt mondtad, Jó. hogy kellene ötödik hatalmi át. Igen, azt gondolom, hogy ki kéne az államnak a kezéből venni. Igen, de az ki hatalom. veszi ki az állam kezéből? Az állam a saját maga kezéből? Igen, Kaptál. ez mindig így történik. Igen. Az állam a saját maga kezéből kiszervezi. Mert azt veszi észre, hogy hosszú távon ebbe ő maga is bele fog bukni. Tehát ha az állam elkezdene, hosszú távon gondolkodni, de az a baj, hogy nincs ilyen, hogy állam, csak pártok vannak. Tehát nincs, ilyen, nincs, nincs pártok fölötti állam. Nincs olyan, csak, csak, csak a garnitúra kapcsisága. Ez van a pártok fölött. Állam nincs. Nincs, nincs egy Richelieu meg, aki azt mondaná, hogy... hogy, hogy vagy egy, vagy egy, tizen, egy, egy volt rajos, egy aki azt mondaná, hogy az állam én vagyok. Vagy nincs egy taleron, nincs, vala, nincs valami, ami... ami a, csak a kibaszott Szent Korona, de a baloldal arra is köp. A, izé, a, a másik felől nyilván... Nyilván, nyilván, van, nyilván, van, nyilván vannak szimbólumai a, a, a ba, baloldalnak oldalnak, vagy a balliberális oldalnak is. Mondjuk a köztársaság, mint fogalom, de arra meg a jobb oldal köp. Tehát, hogy igazából az a baj, hogy nincs állam, amelyiknek működésbe lépne a, az önvédelme. Vagy hogy fogalmazza? életösztöne. Nincs állam, amelyik arra gondolna, hogy bassza meg, ha így működöm, mint állam, akkor... 30 év múlva, vagy 50 év múlva nem leszek. Mert azt tudjátok, hogy az állam az olyan, mint az Isten. Azt szokták mondani, hogy, aki a, hogy minél kevesebb híve van az Istennek, az az Isten annál kevésbé van, és ha már senki sem visz az Istenben, abban a pillanatban az az Isten meghal. Ez érthető, nem? Na, ugyanígy van az állammal. Tehát minden egyes emberrel, aki kimegy Budapestről Londonba kiköltözik, és ott kint lakik, a magyar állam egyel kevesebb lesz. Egy emberrel kevésbé lesz a magyar állam állam. És abban azon a napon, amikor marad az ország területén 30 ezer lézenkő, hívjad cigánynak, vagy hívjad izé, nem té prolinak, nekem teljesen mindegy, munkaképtelen ember, abban a pillanatban a magyar állam az, egy, az nem állam lesz, hanem egy putri. Egy putri fölött rendelkező ilyen semmi egy Nem tudom, én egy ilyen, annyit fog jelenteni a magyar állam, amennyit most jelent egy ilyen ezer fős vagy izé, nem tudom három fős falunak a izé a polgármestere. Gizike néni. Gizike néni, tessék jönni! Ez lesz a magyar állam. Ez lesz a magyar miniszterelnök. Csak hogy a magyar miniszterelnök nem így gondolkodik, hogy mi lesz, mi lesz a magyar államból, hanem úgy gondolkodik, hogy bassza meg, nehogy visszajöjjön a másik geci. Tehát nincs, nincs államok fölötti eszmény. Nincs egy minimális konszenzus, amiben így meg tudna egymással állapodni a Akár a Fidesz és az MSZP, vagy bárki, tehát hogy egy, egy minimál... ami például kur, Franciaországban kurvára megvan. Érdekes módon Franciaországban De Gaulle ezt így megteremtette, és a francia baloldal nem mondta azt, hogy mocskos De Gaulle, leváltunk a gecibe, és lerombolunk mindent, amit De ott Ennek több évszázados tradíciója van. Hát ott, ott teremtett az egész gondolat. A 17. századtól ez egy folyamat. Hát, a a, Richelieu, a, Richelieu, a Richelieu, volt. Ezt mert... a ricelli találtak, igen. Ezt a találtak találtak ne, nekünk nem volt ricelli Ez a baj, hogy nekünk máig nem volt egy kibaszott ricelli tehát az, az, amin a franciák, a nem tudom én a, a, a korai korban átestek, az velünk még mindig nem történt meg. Nekünk puskásodzsink van maximum. De tényleg, tehát ne, nálunk senki se reprezentálja a magyar államot, hanem van egy, egy, egy van a jobboldalnak egy vezére, aki néha miniszterelnök, néha nem meg van a, most már van a bal is egy, amelyik néha a miniszterelnök, néha nem. Ez a gyurcsány. És, és, és, és ő a saját táborát vezeti. És mellesleg, málhaként megkapja az ország másik részét is, hogy vigyed négy évig ezt is. És nincs aki, és nincs, ami egyesítse ezt. És amíg nem egyesül, addig Addig a Gyurcsány nem lehet, vagy az Orbán nem lehet meggyőzni arról, hogy 15 éves viszonylatban politizáljon. Most miért kaparja ő ki a gesztenyét most, a 15 év múlva aktuális kormányfőnek, hogy majd ő most beindít egy olyan programot, hogy 15 év múlva megoldódik a munkanélküliség, meg, a, meg, meg teljes lesz a foglalkoztatás, vagy mit, ami egyébként nem valósult meg még Dániában se, de mindegy, hogy mondjuk 96%-os lesz a foglalkoztatás, mondjuk, egy ilyen programot, ki tudja, ki lesz 15 év múlva a miniszterelnök? És ha az a geci gyurcsány, most azért, most őnek ikaparjam ki a geszteljét, most az ő országát építsen föl, mert, mert de itt, a, itt fundamentálisan ez a probléma, hogy nincs, nincs egy politikus az országban, amelyik azt gondolná, hogy az nem csak a gyurcsány országa lesz akkor, hanem az, az enyém is marad, és most is olyan értelemben kicsit a gyurcsányé. Tehát ilyen nincsen. Az a baj, hogy olyan mértékű a Törzsi széttagoltság, ez a törzsi ketté az országban, amit úgy, úgy, úgy hívunk, hogy szekértábor politika, hogy gyakorlatilag a szekértáborok fölött csak az oldhatatlan kapzsiság és nyerészkedési vágy van, alatta meg semmi más, mint rengeteg szintén kibaszott kapzsi nyugdíjas és közalkalmazott. És csak a nagyobb plazmatévi az egyetlen elv, ami, ami vezeti a magyar politikát. Ez az, amiben, ez az, amiben egymásra ismer politikus és alatvaló. Csak hogy ebből a logikából ki, van két réteg, amit kurvára kihagynak. Az egyik az a piacból élő alkalmazott, a másik az a piacból élő vállalkozó. És hát a harmadik az a munkanél, munkanélküli ízé, kelet-magyarország ízé ö, cigány. Na őket, hármukat ebből az egész logikából kihagyják. Ők tulajdonképpen itt élnek ebben az országban, de rájuk igazából a, az államnak nincs szüksége. Ő nélküle is megválaszthatja magát, hogy pusztán a nyugdíjasaival, meg a tanáraival, orvosaival, meg, meg egészségügyi alkalmazottaival, meg buszvezetőivel, meg, meg és, és így tovább. Nincs rájuk szükség. Ezért ők az, ők az állam fejős tehenei. Ameddig az állam tudja, addig fejőket, tehát addig facsarja belőlük a pénzt, és ha elfogy, és még mindig nem telik ki a nyugdíjra, a 13. havi nyugdíjra. Egyébként, tizé, egyébként a Fidesz... 14. Fidesz beígérte a 14 is egyébként. Azt tudni kell. 2006-ban beígérte. 2006-ban a Fidesz megigért a 14. havi nyugdíjat. Csak így emlékezzünk, ha éppen nem telik még mindig, és már, már ki lett facsarva az összes munkavállaló, aki a piacból él, és az összes vállalkozó, de főleg az ilyen kis és középvállalkozó, és még mindig az ország területén van, és még mindig nem telik a 14. meg a 16. 10, 10, havi díjra, akkor majd semmi gond, akkor majd fölveszünk segélyt, vagy fölveszünk hitelt. Akkor, akkor egyszerűen nézi, akkor egyszerűen eladósítjuk az országot, ahogy Kádár tette. Ez a Kádári modell. Ez a klasszikus kádári modell, ez folytatódik. Semmi különbség. Nem az a kádári, hogy az állam megpróbál újra beleszólni, és munkahelyeket teremt állami pénzből, hogy a nem a, nem, csinálja? az csinálja? Nem, nem, nem, nem, az igazából a rákosi féle volt. Az igazából még a rákosi féle volt, hogy, hogy, hogy, hogy Magyarország, Magyarországon erőltették ezt a nehézi part. a kádár ezt meghagyta de ez a rákosi, rákosi féle politika volt, hogy Magyarországot olyan mértékben függővé tesszük a Szovjetuniótól, hogy csupa olyan, dolg, csupa olyan dolgot termeljen Magyarország, amihez nincs nyersanyaga. Tehát, hogyha a Szovjetunió lecsatlakozna Magyarország, vagy így, el, így megromla, megromlanának a nemzetközi kapcsolatok, ahogy mondani szokták, akkor Magyarország életképtelen lenne. Nem erre gondoltam, hanem arról, hogy a Fidesz most a közmunkaprogramot az tulajdonképpen ö, ugyanolyan bújtatott munkanélküliség számtalan településen, mert fasságokat kell csinálniuk, értelmetlen munkát, brummogó izé, tankönyvekből brumogást tanulni, meg mit tudom én, ilyen baromság, ugyanaz, mint a Kádár korszakban a gyáron belül volt ez a úgynevezett gyáron jó, belül. De te, jó, de te, ugy, jó, de te ugyanaz, ugyanaz, és az értelme is ugyanaz. Ugye a Kádár korszakban Elvitték, csak kevesebbet kapnak. A Kádár korszakban elvitték, aki nem dolgozott, ugye KMK-s volt, köz, közveszélyes munka kerülő. Itt most valahol ezt a Kádári szisztémát csinálják. Ez se piacgazdaság. Jó, te, jó, csak te úgy beszélsz erről az egészről, mint egy ilyen igazi oszkó, Péter. Tehát egy ilyen igazi, ilyen, ilyen, ilyen piacteoretikus. De nem csak ez a szempont. A munka, az önmagában önmagában, önmagában, önmagában, hogy a kölykök azt látják, hogy a fater dolgozik, és reggel föl kell is, és dolgozni megy, és ha megkérdezik a gyerektől, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és a gyerek azt válaszolja, hogy közmunkás. Ja, ahhoz képest kibaszott nagy előrelépés, mint hogyha megkérdezik a gyerektől, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és azt válaszolja, hogy TJ Hooker. Ahhoz képest kurva nagy előrelépés. Hát, de nem, a hosszú, táv, a hosszú távon úgyis ez lesz a válasz. Tehát, ha ez így megy tovább, úgyis ez lesz a válasz, hogy, hogy, hogy a fiúk azok izé bűnözőnek mennek a lányok kurvának. És, és az az igazság, hogy az egyháznak is voltak olyan szociális intézményei, meg szociális funkciói, amik most már szintén nincsenek, amelyeket szintén nem lát el. És, és, de el kizavarja a hajléktalanokat a templomból. Jó, hát igen. De, de pedig én azt gondolom, hogy például az egyháznak lehetnének olyan szociális funkciói, amelyeket... Tehát például az állam, az a lényeg, hogy ezeket a szociális funkciókat maga alól kiszervezhetné. Hogyha nem egy negyedik ág részére szervezik ki, akkor szervezze ki az egyház részére. És kurva keményen tartassa is bevelük. De hogy, hogy az a lényeg, hogy a szociális funkció az ne az a... Az államke a kormányzó párt kezében legyen, mert abból a pénzből a kormányzó párt mindig a pártot fogja vezetni, és sosem az országot. Ez most már tapasztalat. És az az igazság, hogy ez a húsz év megbukott. Most lehet, és azt a az, az nyafogást, amelyik meg a, amelyik meg a Nemzeti együttműködéssel kapcsolatos, hogy jaj, a fékek és egyes ellensúlyok rendszere, jaj, a demokrácia, jaj, vége van a demokráciának, jaj, a pluralizmus, szabadság, jók, jaj is. Tehát ez, ez, ez, én ezt mind értem, de ez egy, az én, én szememben ez egyfajta ilyen esztétikai nyafogás. Tehát, hogy így, így megtanultuk annak idején a Marx-Károly közgazdaságtudományi egyetetben, vagy a faszom se tudja, hogy Oda hol, hol tanulták, nem én, nem magamról beszélek, hanem a nyafogókról megtanulták a FASZ tudja hol, a, a maguk, maguk ilyen nem tudom én képzésén, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere, meg hát ők ezért lettek ezek a szociológusok, meg politológusok, mert hogy ők ezt nagyon jól megtanulták, hogy hogy ez hogyan működik a nyugati demokráciákban. És akkor még tényleg működött a nyugati demokráciákban a jóléti rendszer, most bukik meg. Tehát az a rendszer, amit ők kitaláltak akkor húsz évvel ezelőtt, hogy kurva jól fog működni, az akkor odakint működött is. Most már odakint sem működik. Már régen azt mondta, hogy megbukik. És 80-as évek kellően. És, és, és, és igazából most nekik ez fáj. Mert, hogyha itt jön valami Orbán Viktor, és leépíti a fékek, meg ellensúlyok rendszerét, meg azt az egész struktúrát, amiben ők annak idején akkor, akkor azt ők mi a fasznak tanulták, és kik ők egyáltalán? Egy bukott eszme követői. Tehát akkor én ezt, tehát így ezt érzem rajtuk általában, hogy ezért nyafognak, mert az ő esztétikai érzéküket, meg a tanulmányaik során ilyen, ilyen így, így, amit ők igazán elhittek, meg amiről ők így, így, így eszmeként az életüket feltették, az most éppen megbukik. És ők ezt nem akarják, nem akarják, hogy megbukjon, mert ők eddig egy működő rendszer teoretikusai voltak, és ha ez most megbukik, akkor ők egy bukott rendszernek a volt teoretikusai lesznek, maximum elmehetnek, nem tudom én, a gyalupad mellé. Vagy az zsalutad mellé, ha olyan... Ott rosszak lennének, mert értelmiségekről van szó. Jó, ö, ö, jó mindegy. A, a, a választóra... Arra utaltam, hogy nem értenek a... semmihez ezen kívül. Erre... Egy bukott a teoretikusai és semmi máshoz nem értenek. Erről beszéltem. Na, a, a lényeg az az, hogy ne, nem így kell feltenni a kérdéseket, hogy jaj, mi lesz a fékekkel meg az ellensúlyokkal. Tehát a fékek és az ellensúlyok eddig ö, megoldották a problémát? Vagy éppen be... Vagy éppen bedőltek. Tehát így működtek a kibaszott fékek meg az ellensúlyok? De olyan, olyan, kurva, olyan kurva jó világ volt a 20. év alatt? Nem arról van szó, hogy a 20. év alatt gyakorlatilag csődbe vitték, sokszorosan csődbe vitték az országot, és, és morálisan, kulturálisan, gazdaságilag, mentálőt ökológiailag, minden szempontból lezüllesztették az országot? Hogy biztos, hogy olyan kurva nagykár azokért a fékekért, meg ellensúlyokért? Igen. Gyakorlatilag nézzük. Igen, Igen. kurva kár. Kurva ez most nem... De tényleg kár, kurva de ez nekár. egy esztétikai gondolkodás, nem érted? Arról van szó, hogy megbukott egy rendszer! Te szeretted, mert hittél ezekben a kurva fékekben, meg de a gyakorlat mérlegén mérjük már meg, bazd meg! Megbukott az országot, csődbe vitte! Jó, nem. Arról van szó, hogy lehet, hogy még szarabb lesz. Tudod, hogy miről van szó? Hogy a nemzeti együttműködés rendszere legalább lehetőséget teremt arra, hogy egy darab politikát ne négy éven keresztül lehessen folytatni. Hogy a következő kormány ne rombolja le azt, amit az előző összerakott. Nekem is sérül. Képzeljétek el, nekem is sérül az esztétikai érzékem. Én is jobban szeretem azt, hogyha azt látom, hogy azért a hatalom nem koncentrálódik annyira... Csak közben meg hogy addig esztétizálunk, és addig verjük a faszunkat, hogy így hú, te de csodás demokrácia, pluralizmus, fékek ellensúlyok meg a faszom, ameddig így elfogy az ország, és meg lesz belőle egy örményország. De most ko komolyan, tehát hogy így, így még egy kicsit rángatjuk a figyvát, meg és vége. Az országnak vége. De komolyan. Tehát hogy így meddig érünk rá erre ér az esztétizálásra, meg a fékek és ellensúlyok rendszerének az ilyen, ilyen, ilyen privát fetisizálására. Hogy így, így jobban érezzük magunkat ettől a nagyobb, még nagyobb plazma TV előtt ülve természetesen. Hogy így nézzük, hogy így még nagyobb, és még élesebb, és még kontúrosabbak a fékek és ellensúlyok. Meddig érünk erre rá? Tehát az az igazság, hogy félig, félig már kiürült az ország. Félig már lezűlött, félig már elputrisodott az ország. Most ráérünk erre, még, még, még rakjunk rá egy húsz évet, és tényleg csináljuk rendesen végig a melót? Vagy pedig van ebben az országban olyan, hogy állam, magyar állam, amelyik azt mondja, hogy legyen már száz év múlva is Magyarország inkább, sem mint hogy bazmegizé ö, fékek és ellensúlyok. És, és, és, és, és azt mondja, hogy, hogy elfogok végezni egy 25 éves programot. Most aztán, hogy ez milyen lesz, azt még én se látom, hogy ez a fideszes politika olyan kurvára megváltaná az országot, na nem. De hogy az intézmény rendszer a nemzeti együttműködésnek alkalmas, alkalmasabbnak tűnik arra, hogy az ország ügyeit menedzselje, mint a négy évenként váltakozó kis diktatúrák, mert nem voltak ám demokratikusabbak, tehát a fékek és ellensúlyok azok nem működtek a négy évről négy évre jobban, hanem arról van szó, hogy négy éven keresztül működtek. Aztán, aztán négy éven keresztül nem működtek. Aztán volt egy nap demokrácia, amikor szavazhattál, és elküldheted a kurva anyukba azokat, akik visszaéltek a hatalmukkal, és válaszlattál helyette újakat. És akkor azt érezted, hogy mmm, demokrácia, és még 13. ami nyugdíj, még demokrácia, és minden az, kurva. Most arról van szó, hogy most van egy, van egy rendszer, amelyik sokkal kevésbé demokratikus. Igen. Sokkal kevésbé demokratikus az. a kérdés, hogy annyira bele vagyunk buzulva ebbe a fogalomba, hogy demokrácia, hogy menjen rá az ország, tehát tényleg demokrácia és putri. Jó kapcsolás ez? Mert bazen, jelenleg ez a, ez a szituáció. Most, hogy mondjam, lehet, hogy más országokban működik, ahol a pártok fölött van egy állameszmény, amely, a pá, amely van, hogy mondjam, van egy nemzeti minimum. Van egy politi A politikai osztály egy nemzeti minimumot elfogad, amit egyszerűen, amihez dogmásan ragaszkodik. Mondjuk ahhoz, hogy folytatunk egy szegénységügyi, cigányságügyi, munká mit tudom én, izé közmunkáltatási politikát 25 éven keresztül, hogy egyszerűen felszámoljuk a nyomort Kelet-Magyarországon. És azt mondjuk, hogy ez a minimum. Tehát, hogy ez tartja magát. Nincs az a hongyula, nincs az a vonagábor, nincs az a... Kibaszott gyurcsány, nincs az az Orbán Viktor, aki ezt felrugja, hanem ez egy minimum. És ha, ha, ha ezt, ezt fönntartjuk, és ebből ezt így, ezt így ö, működtetjük, és van még három vagy négy ilyen ügy, ilyen nemzetstratégiai ügy, és hogyha e, erre minden körülmények között szánunk pénzt. És hogyha, hogyha még így, ja, és van még egy feltétel, hogy nem adósítjuk el az országot csak azért, hogy a Nyugger vegyen magának nagyobb tévét és hálából ránk szavazzon. Mert, mert tudjuk, hogy az ország eladósítása, az nem a gyurcsányjal való kibaszás. Vagy az or a gyurcsány részéről az Orbánnal való kibaszás. Értitek? Hogy nem arról van szó, hogy a saját 30 vagy 50 vagy 180 haveromnak építem az egzisztenciáját, hanem egy országot 10 millió embernek. Ilyen minimumokban meg lehetne állapodni, és még lehet, hogy még akkor is kik te len kifizetni a nyugdíjakat bassza meg. Csak talán nem lenne 13. havi. És, És az nem lenne a tévé 160 cm-képát mérőjük, csak 120. Mi lenne az országból? És akkor is lopnának, igen. Lopnának akkor is. De baz meg egyszerűen telne, telne arra is. Meg a 120 centis képátmérő tévére is telne. Csak nem lenne 168 centis. De ilyen nincsen. Az az igazság, hogy Puskás Öcsiből nincs olyan, aki baz meg izét riseliőt farikcsájon. Nincs. Puskás Öcsiből nem lesz riseliő. Még ha 54-ben nyertünk volna, akkor se. Nincs. Na, hát nekünk ez hiányzik. A gyurcsányban, meg az Orbánban, Orbán és a gyurcsány közt nincs meg a nemzeti minimum. Nincs meg! És erre megy rá az ország. De nem csak a gyurcsány, meg az Orbán közt nincs meg, hát ugyanígy képeződik le az egész társadalomban. A dékás nyugger, meg a, meg, a, meg a békemenetes nyugger közt sincs nemzeti minimum. Az életmenetés nyugger, meg a, meg a békemenetes nyugger közt, hogy még pontosabb legyek. Nincs nemzeti minimum. Sehol. A, igazából a, a, a, a dk-s nyuggársa az országnak akar jót. Ő a gyurcsányt akarja, hogy vezesse. Esztétikai szempontokból kizárólag. Mert ő az ő vezetője, mert őt szereti. És ugyanez van a másik oldalon is. Egyszerűen őket szereti. Ezért, hogyha ők lopnak, vagy ők trafikoznak, neki az is tetszik. Egy, -egy kurva fillért csak kap, de az meg akkor is lájkolja. És ott a kurva interneten, ott a kurva mandíran, ott lájkolja bazd a a trafikmutyit. Mert, a, mert az övéi loptak, az neki... Ő neki egy fillér nem jut belőle, de nem baj. De, mert, mert szarnak ezek az országra, az az igazság. Az, az igazság, hogy ebben az országban mindenki hazaáruló. Mindenki. Mindenki eladja egy Orbán Viktorért, vagy egy Gyurcsány Ferencért az egész kibaszott hazáját. Vagy egy vonalkáborért. Gáborért. Na. Némelyiket Schifferért, de hát ők ezt hál' Istennek kevesen vannak akkor most plazma adják el, és 13. havi nyugdíjért, vagy Orbán Viktorért, és szimbólumokért, és esztétikon miért, mert ez a kettő nem ugyanaz. Az az igazság, hogy ez egy kétfenekű láda, a, a, a, a, legmély, a legmélyebb feneke az a plazma tévé. Tehát, hogy az a, az a, az a fundamentális mély oka. És, és, de, de ezt azért mindig átideologizáljuk magunknak, mert azért senki sem szeret úgy gondolni magára, hogy ő egy ilyen sötét kapsiga az ember pedig az, és hát akkor így ő, ő neki a gyurcságy kezéből jobban esik. De ha az orbán adja, akkor is megveszi a nagyobb plazmatévét, és akkor is kurva jó. Tehát hogy az a lényeg, hogy, hogy persze, ez a kettő, ezek, ezek párhuzamos igazságok. Szerintem arról van szó, hogy, a, hogy a, a, a, a két fenekű doboznak az alja az a izé, az a, a korruptság meg a plazmatévé, és a fölötte lévő az pedig a. az pedig a. pártlelkűség. az az igazság, hogy itt senki se nemzeti érzelmű. A jobbikosok se nemzeti érzelműek ám. Ők egyszerűen csak gyűlölik a komcsikat. Meg rühelik a cigányokat, meg a zsidókat. És És így a, Az az igazság, hogy, a, hogy ebben az országban... Tehát nincs a nem... Tehát az az igazság, hogy nincs az országnak gazdája. Nincs. Nincs gazdája. És a... És, így egyedül a pénz. Egyedül a pénz. A pénz a gazdája. És kb. A, kb. arra is jut az ország. edek 30 adjára. És most úgy néz ki, hogy Orbán Viktor akar a gazdája lenni az országnak, de hát az az igazság, hogy még mindig nem látom azokat a nemzetstrategiai szempontokat, és azokat a, straté azt a stratégiai politikát. Tehát, hogyha ha, ha a ha kelet Magyarország, ha Kelet-Magyarországi nyomorral kapcsolatban annyi víziót látnék, mint amennyit a magyar futballal kapcsolatban, és nem gúnyolódom. Szerintem egyébként az a vízió a magyar futballal kapcsolatban, amit az Orbán táplál, az egy hasznos dolog lehet. De az Orbán is ebben gondolkodik, hogy hogyan egyesítsa a nemzetet. Tehát, hogy kell egy nemzeti minimum, erről beszélünk. Kell valami, ami, ami összetartja az országot, és elméletileg a futball azt tud lenni. Olyan kurva messze vagyunk tőle, mint az állat, és tényleg kurvára nem a stadion választ el minket. De, de látom a törekvést, és ért, értem a szándékot. De, a, de, de az az igazság, hogy az alapvető jelentőségű stratégiai dolgokban nem látom ezt, és azt látom, hogy a, tulajdonképpen az Orbán az egy, az egy nagyobb, húsz éves ciklusban működő gyurcsány, vagy hogy ma hogy fogalmazzak. Tehát hogy egy, egy, egy, egy nagyobb ciklusban, tehát így kurva nagy hatalmat. Ö, ö, meg kurva nagy politikai, gazdasági, média pozíciót foglal, de még mindig nem látom, hogy mire akarja igazán használni. De a nemzeti együttműködésben azt látom, hogy legalább az intézményrendszere megvan, a kvázi lehetősége megvan annak, hogy egyfajta politikát folytasson az ország, hogy legyen az országnak politikája, és ne csak egy pártnak legyen. Most egyelőre a tapasztalataim annyira nem jók. Tehát nem annyira azt látom, hogy a Fidesz háttérbe került volna, vagy a Fidesz haverikör, meg a közgép, meg a faszom, meg, a, meg a, a habony, hajdú, fajna faszom, az így szolgálna valamit is, amit a, ami az országnak az érdeke. Inkább azt látom, hogy így ők a, ők a haszonélvezői, meg ők a céljai a folyamatnak. De az intézményrendszert nem tudom kárhoztatni. Hogy fogalmazzak? Tehát a, aki nem néz szembe azzal, hogy tehát azt látom, hogy a jelenlegi ellenzék, a le, jelenlegi baloldali ellenzék, és ezért szerez a Fidesz a választáson 51%-ot, mert az ország, mert, mert, mert a jelenlegi ellenzék az nem, nem hajlandó tudomásul venni a jobbikon kívül, de még, a, de még az LNP sem. Igazán még az LNP sem hajlandó tudomásul venni, hogy a húsz év rendszere megbukott. Hogy oda nincs visszaút. Tehát tulajdonképpen mit, mit árul Bajnai Gordon? Mit árul Gyurcsány Ferenc? És mit árul Mesterházi Attila? Hogy a 20 évet kell folytatni. Hogy a nemzeti együttműködés rossz, és hogy a 20 év volt a jó működés. És az emberek... És ez, nem a, és ez nem a plakátokon múlik, hogy a Simicskája a sok plakát, és azért plaka, több a plakát, és több az Orbán Viktor, és akkor azért nyeri a választást a Fidesz. Nem. Az az igazság, hogy nem. Az az igazság, hogy az emberek nem arról van szó, hogy az emberek antidemokratikusak lennének. Arról van szó, hogy az emberek valahol a csontvelejükben, a zsigereikben érzik, hogy a 20 év rendszere megbukott. És ők sem tudják, hogy ez a rendszer igazából még a Fidesz szavazók jelentős része sem tudja, hogy ez a rendszer, a nemzeti együttműködés, ami fölváltja ezt, ez vajon egy működőképes rendszer lesz-e, vagy sem. De, de két dolgot tudnak. Az egyik az, hogy megvan benne a hatalmi potenciál, hogy működjön, és ez mindenképp megvan benne, tehát a felhatalmazás, meg a hatalom, meg, a, meg, a, meg az eszközök megvannak, és a másik az meg az, hogy nincs alternatívája. Tehát a bukott rendszer leváltásáért jelenleg Hát igen, a Jobbik. A Jobbik az alternatívája. Tehát a de a, jobbiknak, a, a Jobbik az, meg egy ilyen, az, meg, az meg megint egy rorsak teszt. Tehát, hogy az, tényleg az a Jobbik, az, ha, izé, ha, ha ős, őspogány nomád vagy, hogyha ilyen nem tél ruszki barát, izé putinista vagy, vagy hogyha ilyen vagy fundamentalista keresztény, George Bushista vagy, vagy bármi, arra az, azt az, az, az, az projektálsz rá, amit akarsz, az meg. Tehát, hogy az, a, az tényleg az, az ilyen... Az ilyen de a Jobbik az egy ilyen... Egy ilyen félmondatos válasz minden felmerülő kérdésre, és ha nem hiszed, akkor zsidó vagy. De körülbelül ez a, körülbelül ez a jobbik. A, a jobbik kezében azért nem lehetne adni az országot, nem azért, mert elindulnának a transportok, meg elkezdenék a zsidókat, meg a cigányokat, de nem csinálnák, hanem azért nem lehetne a kezükbe adni az országot, mert, mert politikájuk sincsen, nincs kitalálva az a párt, nincs kitalálva az a program. Nincs kitalálva, tehát nincs... nincs a, nekik azt át, tehát, hogy a, az Orbán Viktornak van politikája, amivel nem vagyok. Én, nem, én személy szerint nem vagyok elégedett. A vonagáboréknak nincs politikájuk. A vonagáborék azok egy szavazatszerző, ilyen populista szavazatszerző gépezet. Egy ilyen szavazatfelhajtó gépezet. Folyamatosan hergelnek és folyamatosan a ízi a társadalmi indulatokat itt csatornázák be maguk alá. Tehát az én szememben a... a a, a, a vona az egy, az, egy, az egy ilyen gyurcsányhoz nagyon hasonló politikai kalandornak tűnik. És a, aki a legnagyobb bajban, akkor lenne, ha a hatalomra jutna. A vona akkor lenne a legnagyobb bajban. Fogalma nem volna, hogy mit csináljon, vagy hova fogjon, jó eséllyel az ország országot csődbe vinni másfél év alatt. És még csak nem is lehetne okolni érte, egyszerűen olyan szinten káder hiányos és olyan szinten ő, politika hiányos az egész íze az egész jobbik. A, a, jobbik az, a jobbik az egy ilyen, ilyen energialevezető hörgés. Amikor, ha hatalomra jutnának, az meg az a legnagyobb tragédia lenne nekik. Hogy ők is bedőlnének vele, meg az, meg az ország is. Én szinte biztos vagyok benne. Nem lennének transportok, nem abba dőlne vele az ország, hogy meg, és ráadásul is elépnének az EU-ból. Hát azokat a pénzeket majd biztos izé nem kell lennének. De pont így, pont így ismerjük a jobbikot. De pont így ismerjük a politikusokat, hogy nő, ki is lépnének az el... Nem, nem, nem, nem. Ők addige, ők addige úszkeptikusok, ameddig az szavazatot hajt föl. Hát ők egy klasszikus populista párt. Egyébként. Nem, egyébként a vonagábor a jelenlegi mezőnyből az én számomra leginkább a csurkára, vagy a, a, egyébként nem a, pont nem a csurkára, így leginkább a, a gyurcsányra hasonlít. Minden esetre az biztos, hogy a vonagábor nem akarja az országot visszavinni a abukat húsz évbe. Azt tuti. Az látszik. Jelenleg a húsz évbe beleragadt három politikai erő az a komcsi hármas. Most ne nevezzük meg őket. Erre mondta azt, azért, ő, erre mondta azt uh, Gandalf, hogy mordori nyelven van, de én meg nem szólalok rajta. <tos> <tos> é, és és és, és van a nemzeti együttműködés, amely kvázi felváltja a, a 20 év rendszerét, és van a jobbik, amelyik pedig bejelentkezik, mint alternatívája ennek. És én azt gondolom, hogy a, az LNP-nek is ezzel, ezzé kéne válnia. A 20 év alternatívájává. Jelenleg, de jelenleg az LNP nem ez, de még csak az ellenkezője sem. Igen, mondja nem kommentálom. Ö, az, milyen, az milyen lenne, képzeljétek el, hogyha Hamlet, akkor az apja a szelleme megjelenik neki, magyaráz, akkor megcsörredne a mobiltelefonja, és így fölvenni, és így kíván, hogy a haló, így ellézést se a közönségtől Hamlet, hanem így fölveszi, és így kimegy. Az apja szelleme meg ott ülne baznek, hogy most mi a fasz. Tökéletes. Dehogy nem csörrent meg. Nem, nem, nem, hát nem, hát ez a, nem, ilyenkor a szorongása, ilyenkor a szorongását, hogy arról van szó, hogy ő egy elvált szülő, és nem ő neveli a lányát. Ezért, amikor a kislánya így fölhívja őt, az egy ilyen megszentelt pillanat. Tehát az nem úgy van, hogy azt vissza lehet hívni. Nem. Hát talán, amikor vissza hívja, már nem is él. Vagy már nem is szeretlek, már nem szeretlek, apa. Elvesztetted, a, elvesztetted a bizalmamat. Akkor, akkor kellettél volna. Ez, jó, hát ezt jól megtanulják a gyerekek, ezekből a Hollywoodi filmekből, ezt az zsarolást. Így nem voltál ott a fellépésemen, amikor az ilyen kurva nyomorult, nyomorult ilyen nyomasztó pén a szar darabban, az ilyen... Ilyen nyolc éves gyerekek ott szerencsétlenkednek be az egyik, és, fő, és természetesen az egyik Abraham lincoln játssza el, baszd meg. Nyilvánvalóan az alapító atyákat játsszák el. Egy nyomorult ilyen természetesen ilyen demokrata szülőktől, ilyen füvezős demokrata szülőktől született kisgyerek, bazmeg, meg izé Abraham Lincoln, meg Jefferson, meg faszom. És, a, és a, a pater természetesen nincs ott az előadáson, és a, ez egy olyan törés így a gyereknek azért, hogy nem látod ahogyan hokisztan vagy, korisztam vagy a faszom. De természetesen ilyenkor van a, a hatalmas szerelmes roham, amikor a fater egy ilyen motoron megérkezik, bazd meg így, átvág a városon, és a út elterelés New York City-ben, természetesen mindegyik film New York City-ben játszódik, hiszen Amerika az meg maga New York City, de New York City Amerika plakátja világ felé. New York City-n keresztül vág bazd meg az egész kurva városon, mire megérkezik, és éppen akkor, amikor a színpadra lép a kis kibaszott köcsök gyereke, akkor már ott ül meg meglátja a gyereket, és így felderül a gyermeki arcabban meg, és akkor itt, itt, itt vagyok, mert szeretlek. Tehát hogy De ha nem lennék itt, az azt jelentené, hogy nem szeretlek. Ja, és ezt a kibaszott mocskos, szennyes árukapcsolást, ezt jól beidegezték a kibaszott famba is. tehát hogy ő nem teheti meg, hogy amikor a szennyes kölyke hívja, akkor lelakja a kibaszott telefont, és a mert ő éppen dolgozik a kurva életbe. Amikor a pénz föl kell venni, azt igen. Azt igen, bazd meg, meg a plazma tévé. És, de, ha nem, ha nem, ha, nem, ha, nem, ha nem a színpadon, bazd meg, bocs, idáig ham lett, innentől kezdve apuka. Mert ha tegyük fel, bazd egy negyed óra múlva fölhívna a gyerekét, akkor már a gyerek azt mondaná, hogy még az előadásnak, Abraham Lincoln meg Megszégyenültem, mert nem voltál ott. Ez egy olyan törés, amit soha nem fogok tudni neked megbocsájtani. És a fom nem akarja ezt kockáztatni, mert mégiscsak egyetlen gyereke van most, Érted? Fogadjon örökbe közületek valakit helyett, vagy mi? Szóval, jó mindegy, ezt nem kommentálom. Azt se tudom, hogy hol tartottam azért. Ilyen, ilyen... De ilyen égbe kiáltó pofátlanságot passzátok meg. De milyen volt ez már? Faszomba. Nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy kicsim, most, nem értem, nem értem rá, most tíz év az neki, egy negyed óra múlva beszélünk. Nem. Nem. Nem, mert az érzelmi mert, mert elvált szülő. Mert, és, és, de nem ő hagyta el bazd meg a gyerekét. Szóval a felesége kirugdosta, de nem, hát ő neki kell, ő neki kell pedálozni, természetesen. Köszönöm. is tudom, hogy miért rúgtak ki a feleséged, erről most ne térjünk ki. <gül> Pedig kurva ideges vagyok, de ennyire, ennyire nem. Ennyire nem vagyok kurva ideges, az az igazság. Nagyon köszönjük a figyelmet, Farkas Attila Márton nélkül. Ez volt az Apu Azért Iszik Mertesírsz rendezvény sorozatának az aktuális kiadása. Jövő héten újra találkozunk kedden este 6 órakor.